24. fejezet Hazaindulok, de tudom, hogy úgysem fogok tudni aludni. Eszembe jut, amit Ógi mondott, hogy Eli és a lányok is veszélyben lehetnek. Nem tudom, mit kezdjek ezzel. Könnyű azt mondani, hogy engem nem lehet megfélemlíteni. De nézzük a dolog gyakorlati oldalát. Mennyi az esélye, hogy sikerül megoldanom az ügyet? Csekély. És mennyi az esélye... Hogy nem csupán az igazságot sikerül kiderítenem Leóról és Dájánáról, de ezen kívül még elég bizonyítékot is sikerül szereznem ahhoz, hogy valakit megvádoljanak, ne isten elítéljenek, még csekélyebb. Illetve mennyi az esélye, hogy egy hozzám közelálló személyt atrocitások érnek a vak eltökéltségem miatt, miközben az igazságot kutatom. A kérdés költői. Vajon megéri húzgálni az oroszlán bajszát? Nem vagyok biztos benne. Lehet, hogy tényleg az lenne a legbölcsebb, ha hagynám az egészet. Te már meghaltál, Leo. Akármit teszek is, akármilyen szörnyűségre derítek is fényt, ezen már nem tudok változtatni. De akkor is halott maradsz. Nem hozhatlak vissza. Az eszemmel ezt jól tudom. És mégis. Előveszem a laptopomat, és megnyitom a böngésző ablakot. Beütöm a keresőbe, Andy Reeves nevét. Azt, hogy New Jersey, valamint a zongorista szót. Feljön egy találat. Üdvözöljük, Andy a zongorista rajongói oldalán. Rajongói oldal, mi a fene? Bizony, Andy Reevesnek, mint szinte minden előadónak, van saját honlapja. A nyitólapon egy fénykép látható róla, koncentrált pózban, egy úgy nézem flitteres zakóban. Dőlt betű, a világhírű Andy Reeves zongorista, tehetséges, énekes, humorista és sokoldalú előadó művész, akit a rajongói csak úgy hívnak a másik zongorista. Oda ne rohannyak. Lejjebb körgetek. Andy szívesen vállal zárt körű esteket, kérésre fellép esküvőkön, céges rendezvényeken, születésnapi bulikon, zsidó felnőtti avatási szertartásokon. Az oldal közepén látható fülön ez áll. Szeretne csatlakozni a másik zongorista rajongói klubjához? Iratkozzon fel hírlevelünkre, és értesüljön a legfrissebb hírekről. Alatta egy mező, ahol megadhatom az e-mail címemet. Vacillálok. A lap alján, bal oldalon további menüpontok. Nyitólap, életrajz, fényképek, repertoár, fellépések. Rákattintok a fellépésekre. Legörgetek egészen a mai napig. A rozsdás szögben este hatig játszik. Alatta az áll, hogy 22-től 24 óráig a Hanke-Hanke nevű klubban lép fel. Rezeg a mobilom. Elitől jött SMS. Fent vagy még? Gépeleg. Aha, még csak tíz van. Akarsz egyet járni? Benne vagyok. Beugorjak? Mozognak a pontocskák. Megjelenik eli üzenete. Én már sétálgatok. Talízzunk a suliparkolóban. Öt perccel később bekanyarodok a gimi üres parkolójába. Ellie és Bob itt laknak a közelben. Mint a legtöbb suliparkoló, ez is rendesen ki van világítva. Még se látom sehol elit. Leparkolok és kiszállok. Itt vagyok. Balra a klasszikus iskolai játszótér. Hinták, csúzdák, létrák, mászófalak, mászóhálók, mászókák, Haladtuk puha, mulcs. Ellie egy hintában ül. A lábával lőki magát, de inkább csak ringatózik semmit, rendesen hintázik. Ahogy közelebb érek, a cédrus kéreg illata egyre erősebb lesz. Minden oké? Kérdezem. Bólint. Csak nem akartam még hazamenni. Nem tudom, mit mondjak rá, úgyhogy én is csak bólintok. Amikor kisgyerek voltam, imádtam játszót erezni, meséli. Emlékszel a mini röpire? Nem, mondom. Mindegy hülyeség. Amúgy szerettem ide járni. Ide? Erre a érre? Bólint. Főleg este felé. Nem tudom miért. Becsüttsenek a mellette lévő hintába. Nem tudtam. Hát mostanság elég sok újat megtudunk egymásról, mondja Eli. Elgondolkodom. Nem hinném. Miért? Te mindent tudsz rólam, Eli. Attól, mert nem vallottam be, hogy megvertem Trét, attól még tudtad, hogy én voltam. Bólint. Valóban. És a többit is. rosco meg brandon és hogy is írták el is a paliját? Colin, az. Szóval te mindent tudsz rólam, mindent. Ezzel arra célzol, hogy te meg nem tudsz mindent rólam? Nem felelek. Jogos, mondja Eli. Nem is mondok el neked mindent. Nem bízol meg bennem? Tudod, hogy nem erről van szó. Akkor? jogom van ahhoz, hogy legyenek saját titkaim. Például az sem lett volna szerencsés, ha elmondom Bobot, mert megutáltad volna. És esetleg az is megfordult volna a fejedben, hogy bást. lehet, vallom be. Mosolyog. Hát nem érted. Attól ő még ugyanaz az ember, mint akit ma reggel annyira kedveltél. Nem értek egyet, de inkább nem mondom. Elli az égboltot fűrkészít. Jó pár csillag van fenn, de mintha sokkal több szokott volna lenni. Reagált Mora anyukája, a képre, amit átküldtél. Ő volt az, aki vallatta, a sápadt arcú hangú. Nem lett meg. A minap volt szerencsém hozzá. Ki ez a pasas nep? Úgy hívják Andy Reeves. Fejemmel az ösvény felé bökök. Ő volt a bázis parancsnoka abban az időben, amikor a még meghaltak. Te beszéltél is vele? bólintok. Mondott valamit? Megfenyegeted, hogy megöli a szeretteimet. Elli arcát nézem. Még valaki, aki le akar beszélni róla, mondja. Ja, lebeszélni. Vállat von. Amúgy igen. Veled és ógival egyetemben. Ógi, még valaki, akit szeretsz, bólintok. Gondolkodtál rajta? Min, hogy ejtsem az ügyet? Aha, igen, gondolkodtam. Elli az ösvény felé pillant. Feszülten hunyorog. Mi az? kérdezem? Azt hiszem, elbizonytalanodtam. Miben? Szerintem most már nem hagyhatod abba. De abba hagyhatom, ha azzal veszélybe sodrom a lányaidat. Nem, épp ellenkezőleg. Nem tudlak követni, mondom. Tudom, hogy pont én voltam az, aki arra biztatott, hogy hagyd abba. De ez még azelőtt volt, hogy az a rémes pasas megfenyegette volna a gyerekeimet. Most már nem akarom, hogy abba hagyd mert akkor mindig ott leselkedik majd ránk, és folyton rettegnünk kell. Ha leszállok az ügyről, nem fog bántani. Persze, mondja bunyorosan. Ezt Rexnek és Hanknek is megmondod? Most érvelhetnék azzal, hogy Rex és Hank közvetlen fenyegetést jelentett számára, hiszen ők tizenöt évvel ezelőtt tényleges szemtanúi voltak a helikopter leszállásnak. De nem hiszem, hogy ez számítana. Értem, amit elli mond. Nem akar félelemben élni. Szeretné, ha elrendezném az ügyet, és azt sem érdekli, hogyan. Elli most erősebben löki el magát. A hinta hátra megy, majd amikor jön előre, a lendületet kihasználva, ellik kecsesen szökken föl, kezét diadalmasan magasba tartva, mint egy tornász a gyakorlat végén. Nagyon aggódom érte, és most először döbbenek rá igazán, mennyire nem ismerem. És ettől csak még jobban aggódom érte. Nem hagyom, hogy bármi történjen veled, mondom. Tudom. Eszembe jut az időpont, amit nemrég Andy, a zongorista honlapján láttam. Ma este a Hanke-Hanke klubban -hanke lép fel, akármi legyen is az. Oda megyek, és még ma este kiszedem belőle az igazat. Van még valami, mondja Eli. Mi az? Lehet, hogy van egy nyom, Beth hol holdét illetően. Amikor gimisek voltunk, a szüleinek volt egy kis biofarmjuk farhils Az unoka tesóm, arra felé lakik. Megkértem, hogy autózzon el arra, és kopogjon be hozzájuk. Azt mondja, megpróbálta, de a kapu zárva volt. Talán már nincs ott semmi. Lehet, holnap elmegyek arra, és megnézem. Köszi. Eli nagyot sóhajt, és az iskolára pillant. De rég is volt már, hogy ide jártunk, nem? Együtt nézzük az épületet. Vagy ezer éve, mondom. Halkan felnevet. Most már jobb, ha hazaindulok. Elvigyelek? Kösz, nem kell, mondja. Inkább sétálok.